Bakom ett av årets populära radioprogram står FFFF, Föreningen för flygighetens främjande vars pappa är Pavel Rammel. Vem annars? Vi får nu lyssna till. F -F -F -F -F -F. Föreningen för flyktighetens främjande presenterar musikalisk radiostörning störning 4 skrivet och komponerat av Bovel Karl henrik Ramm Förutom författaren medverkar Alice Maria Beata-Balt Britta Emma Gabriela Borg Irma Texla Hedvig Bergman Hanni Matilda Victoria Sedin, Karl Lukas Konstantin Reinhold, Bengt O. Per Witter Ivan Marcus Beofill Patrik Funtus Napoleon Franz Franzberg det finns Alan King och Juan rytmiska positiva sätt samt på The grupperna. Det är De första Europamästerskapen på Skrisko efter kriget hålls i februari i Stockholm. Åke Seifert vinner, det är fjärde gången som Sverige tar EM-guld i Skrisko. Vid skidtävlingarna i Holmenkollen i mars vinner Moran Isse både 18 km och 5 milen. En vecka senare vinner han också Vasaloppet, för fjärde gången. Löparen Lennart Strand, MAI. Tangerar Gunder Häggs världsekord på 1500 meter med 3,43 blankt, och han är också världsbäst på en engelsk mil med tiden 4,07. I augusti vinner tungviksboksaren Ole Tanberg en av sina största segrar när han inför 26 000 åskådare på på poängbesegrar amerikanen Joe Baxit. Dags att ta farväl med de tre finländska sångsystrarna Harmony Sisters.